Hajmo, braćo moja draga i ciljni sestre, hajmo iskoristovu priliku da obnovimo ugovor s našim gospodarom. Svi mi, evo ja prvi, tako mi, Allaha, da grijesi smrdi. Fala Allahu, pa grijesi smrdi. Da grijesi smrdi. Ja bi smrdio koviteška deponija. Toliko grijeha imam. Ako ja, ako je imam tolko grijeha. Šta mislite koliko drugi imaju? Imamo ih svi. to je pojenta. Boži poslaniji kaže, svi ljudi griješi, ali su najbolji oni koji se kaju. Hajmo iskoristiti ovaj period dok nema anamo njih, dok su svezani. Hajmo okrenuti novu stranicu u životu. Koliko je stvari, hajmo biti otvoreni. Hajmo biti otvoreni. Koliko je toga što radimo, znamo da ne smijemo to raditi, da nam je Allah zabranju, a mi to činimo. Koliko je stvari koje su nam nariđene, pa ih ne činimo. Muslimani. Može li musliman dozvoliti da u toku dana neklanja namaz? Musliman može svašta dozvoliti, ali da prođe namaz, da neklanja ne može nikako. Hajmo, hajmo obnoviti ugovor. Pogledajte samo tri nagrade koji nas čekaju kod Allaha, ako se pokajimo. Ja Rab, tako mi Allaha. Kada bi ljudi znali šta ih čeka u pokajanju, svi bi se pokajali. Prva stvar, Allah obećava da oni koji se pokaju oprostiće im grijeh. Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Ovi koji ste neki grijeh učinili, nemojte gubiti nadu Allahu milos, Allah će sve grijehe oprostiti. Znači Allah se prašta. Šta god da si radio, popio 16 cisterni viskija. Allah će ti oprosti ako mu se pokaješ. Pokro polovečerski. Vrati ljudima što si ukro, pokaj se Allahu i Allah će ti oprostiti. Slago 1864 puta. Pokaj se Allahu, subhano je tala, Allah će ti oprostiti. Tu je prva, Allah ti oprostio. Jel neko ima da se ne boji momenta, kaže uzvišenji Allah, na sudnjem danu će biti rečeno čovjeku I paraqita beq uči svoju knjigu, čitaj. Da se pred svim ljudima knjiga i kaže ovo, ovo je on radio. Kada ga niste vidjeli u kući, kada spusti roletne, to je radio. Vi ste mislili da je dobar, one to radio u kući. Svi ćemo čitati svoje knjige. Zato sad da se pokajimo. Prvo Allah će oprostiti. Drugo, Allah voli one koji su se pokajali. Dojuče bio u Jarku, popio konjaka, samo Allah zna koliko. On čisti dole sve, one Prodavnice, on samo uzima rakiju. Ali kaže, od sutra prestajim. Allah ga od sutra voli. Do jučje je bio proklit. Danas ga Allah voli. Kaže, uzišeni Allah. In Allah ne juhibbu tawabin. A Allah voli onih koji se pokaju. I zadna, najveća nagrada. Da ti Allah tvoje grijehe, Na suđnim danu pretvori u sevape. Allahu dragi kolika je tvoja milost. Kaže Uzvišeni Allahu u suri Furkan 70. ajet: "A oni koji nakon što su radili grijehe, pokaju se i vjeruju i rade dobra djela, Allah će njihove grijehe pretvoriti u sevape." Allahu dragi kolika je njegov, kolika je milost našeg gospodara. Zato kažem iskoristimo svi zajedno ovaj mjesec Okrenimo novu stranicu. Svi mi znamo šta mi radimo ono što ne bi trebali raditi. Ne treba navoditi primjere. Gospodaru, kajem ti se. Vraćam ti se. Kucam na tvoja vrata koja su 24 sata otvorena. Prijivati moje pokajanje. Neću više nikada to činiti. Istinski se kajem. Prijivati moje pokajanje.